і майже побігла коридором. «Софія, та чого ж ти тікаєш? Я хотів запитати, ти за шкабува не бачила?» Кажуть, він у медпункт до вашої лікарки пішов. «Зувся, чортяка, у мої кросівки перед дівчиною похизуватися, а мені тепер що, босом ходити? Аж тепер Софія побачила що Максим взутий у домашній капці-шльопанці. «То це був Сашко?» «Сашко», – зареготала вона. «Де був?» «Де ти його бачила?» – допитувався Максим. «У медпункті. За ширмою ховається твій Сашко». Крізь регіт видушила Софія, і весело стрибаючи, мов дівчинка-першокласниця, побігла до кімнати. То це був Сашко. Сашко в Максимових кросівках. А джинси в усіх однакові. Сашко, яке щастя! Нехай собі кохається з жабкою на здоров'я. Чи їй шкода? «Кохайтеся, чорнобриві! Хочте з москалями, хочте з ким завгодно, тільки не з Максимом! Він, дівчатонька, не для вас!» Софія вхопила рожевий пахучий персик, поцілувала його в волохатенький бочок і закружляла кімнатою, горнучи його до серця. «Яка чудова місцина!» Це селище, як тут гарно, як сонячно, як тепло. Які чудові люди тут живуть. Які смачні персики вирощують. Наче на підтвердження її слів під вікном забринькотіла гітара. Хтось із місцевих наспівував простеньку блатну пісеньку. Бач, на гітарі грають. А вона свою як привезла, так з місця і не зрушила. Хоч би раз у руки взяла. А чому б і ні? І день сьогодні особливий. 25 липня. День смерті Володимира Висоцького. Вирішено. Влаштуємо вечір пам'яті. Зошит з його віршами завжди з собою... Пісень Висоцького Софія знала багато. «Юро!» – гукнула вона комісара загону. «Пиши оголошення. О восьмій відбудеться вечір пам'яті Володимира Висоцького в червоному кутку. І щоб усі були!» «Софія Андріївна, а хіба можна?» «Висоцький?» «Нам за нього...» Можуть і шию намилити Зауважив незавіком обережний Юра Хай тебе не турбує, моя шия Намилять, чистіше буде Але тоді так Голошення не пиши Скажемо усно Хто прийде, той прийде Софія заходилася складати програму Юра мав рацію Широко афішувати вечір пам'яті напівдозволеного і небезпечного навіть після смерті поета не вартувало. Оголосили тихенько, тільки своїм. Але брехня по селу розлетілася швидко, і увечері в червоному кутку зібралося чимало і своїх, і чужих. Позносили стільці з усіх кімнат, а хлопці принесли ковдру і сіли просто на підлозі. Розпочала з віршів гафта, присвячених Висоцькому. Потім пісні, вірші, знову пісні. Коли співала штрафні батальйони, двері обережно прочинилися. І тихо, щоб не заважати, до кімнати увійшов Жура – із десяток його шісток. Вільних місць не було, тому Жора сів на підвіконня, А шістки підперли сціни. Софія співала ще і ще, потім Жора підвівся. «Командиршу, дай гітару!» Сів, перебрав струни, і тихо, хрипким, мов самого автора голосом,